«Дуже мерзотно. Ви тут єдиний Настин родич. Я прошу у вас дозволу на одруження з нею». «Справо зроблено», – подумав Ігор Львович. «Продано». «Так», – приречено сказав він. «Ви, я бачу, не в захваті від онученого вибору», – спитав знахабнілий Марк. «Нічого, з ким не буває». Зате потім не пошкодуєте. І гроздивувався. А де ж каяття? А дякую. За що? За прикриття вбивства. Добре, що дружба Вігоря Львовича із Кримінальним кодексом закінчилась багато років тому, але він хоча б поважав? Софо, сказав він уголос, коли молодята пішли, ти. «Мене кохаєш?» Замолоду це було не суттєво. Хто міг припустити, що потім так важко вписатись у тишу? «Софо?» – знову сказав Ігор Львович для порядку. «Раптом?» З весіллям Насті Ігор здобув собі нову компанію. Андрія з дружиною і Като з чоловіком. Настя притягла като на знак подяки за чесно поділене майно. Ігоря тішило те, як вони метушились, пнулися, як смішно жили. Доба цнотливості минула. Ігор Львович з'ясовував тепер, якою мірою. Марк уже не дратував його, не засмучував. Ігорю було цікаво, чим він живе. Не ж, напевно. Ігор щораз частіше називав Настю на прізвище, якого вона не змінила. Марк, мабуть, також був поганим чоловіком, але жоден із них не поспішав змінювати Настяне подружнє життя. З ними не було нудно. Ігор шкодував, що помре, так і не побачивши, як вони подорослішають. Хотілося б бачити, як з них витече любов, вони втомляться. Від усього. Пірнальники в порожнечу. І ніхто тоді не пояснить, що це нормально. Втомленим легше вмирати. А чи настільки сильно втомилася Софа? Чи пустити в душу Настю? Може, одружитись з дурнуватою? Чи зателефонує вона звідти? Зателефонує. Обов'язково зателефонує. Думки поволі вилаштувались проти Марка. Він набрид у будь-якому випадку. Ігор більше не хотів його бачити. Ніколи. Прости, Настуню. Ми купимо тобі інше велике щастя. Ігор Львович зателефонував у лікарню. Андрій Володимирович оперує. Зателефонуйте пізніше. Господи, та ти хоч знаєш, хто я такий, <пізніше>, пізніше. Галочко, зателефонуйте в лікарню Андрієві і скажіть, щоб він був у мене сьогодні близько сьомої вечора. Так, і Ігорю Львовичу. І ще пошліть людину на дачу, нехай заберуть Настю і привезуть до мене додому близько сьомої. Ігор Львович був задоволений. Галочка вміє сказати, вас турбують з фірми такої-то і такої-то. Санітарка виявить повагу перед грошима і побіжить. Ой, як побіжить кликати Андрія. Або робити ін'єкції. Залежно від того, наскільки її посада відповідає покликанню. Гарненьке покликання. Виносити судно. Саме тому Катя зателефонує мені сама. А за като треба буде заїхати, оцінити розмір її проблем. Робочий день не повинен даремно пропасти. Особисті справи треба влаштовувати швидко. Ігор Львович знайшов като вдома. «Ви за трунком?» – запитала вона. «Чому?» «Ну, я ж розповідала, як чинять поважні 60-річні чоловіки». Като жартувала.